إمام المتقين وقائد الغر المحجرين سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد كاجنا أزلشني الله جل شأنه وقرآن كريم ما فرطنا في الكتاب من شيء نشتاء كنيزي تروبستريني اسمه Što znači da je uzvišeni Allah ta pojasnio sve što se tiče nas ljudi, našeg života na ovome svijetu i čak prije nego što dođemo na ovaj svijet i poslije nakon našeg odlaska sa ovoga svijeta. I kao što je uzvišeni Allah spomenuo u svome kitabu, propise našeg života, našeg vjerovanja i rada po tome, isto tako njegov resul Muhammed sallallahu alihi wasallam je to u detalje pojasnio i objasnio ljudima tako da ne bude nejasnoća u cjelokupnom ljudskom životu. I tako nas je ostavio Na jasnom, čistom putu koji je jasan, koji je tako bistar da je noć kao i dan ne može sa skrenuti osim nesretnik. Često najlazimo u našem svakodnevnom životu na pitanja o kojima treba progovoriti i objasniti šariatski sud šta nam islam izvorni govori o određenom pitanju tako da znamo mi po je raditi i da znamo drugima prenijeti to muslimani današnjice iskušani su mnogim belajima mnogim iskušenjima وَمَا أَصَابَكُمْ مِّمْ مُسِبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِكُمْ Koji god musibet da vas zadesi, to je zbog toga što su to zaradile vaše ruke. Od ovih mnogih musibeta u kojima danas muslimani žive, jeste musibet u našoj djeli. To jeste da muslimani danas olahko drže do svoje djeli. Ono što znaju od vjere, ne drže se mnogo toga i ne drže mnogo do toga. Ako radi mnogi opet od njih, ne rade to trajno, već ponekada izvršavaju. A oni koji izvršavaju, mnogi od njih, znaći ćemo da često formalno izvršavaju islamske propise. Bez iskrenog obavljanja tako nam uzvršeni Allah to propisuje. Od toga su nam došli mnogi Belaji i Musibeti. A jedan od velikih Musibeta jeste to čime smo danas muslimani iskušani. A to je Musibet pušenja. Musibet upotrebe dohana u svakodnevnom životu tako da se može reći da je to jednostavno postala jedna zaraza među muslimanima. I dužnost nam je progovoriti o toj temi da se objasni ljudima kakav je islamski stav o tome lijehlike men heleke an bejine tim vajahja men haji an bejine da bude helač onaj koji će biti helač nakon što mu se objasni a da dalje živi onaj koji će živjeti isto tako jasno da znamo prije ahireta Prije nego što stanemo preduzvišenog Allaha, šta nam naša vjera o tome govori. O ovoj temi jedan od slavskih ali šajih mešhur, kaže da je koliko je njemu poznato napisano oko 70 dijela koja nam pojašnjavaju islamski propis u pogledu pušenja i upotrebe duhana. Poznato nam je kao muslimanima da je islam sa svojim propisima i principima došao da sačuva petaro kod čovjeka. Došao je da sačuva ljudsku čast da sačuva ljudski imetak, da sačuva ljudski život i zdravlje, da sačuva ljudski razum i da sačuva vjeru. Sve što se suprostavlja ovome pomenutom, sve što to krši, je zabranjeno. Pa ćemo vidjeti Da je svaka vrsta israfa u islamu zabranjena. A israf znači trošiti i metak. Na nekontrolisan način. I israf biva... Israf biva u čemu? Israf biva u halalu. A kada govorimo o haramima, onda tu ne ima mjesta jer je to nesto još gore. Zatim vidite čemu da Allah zabranio sve što ljudski razum zabatuje i stepe Pa je zabranio alkohol, droge, opojne tvari, pića i droge i sve ovaj razum uništava. Pa ćemo vidjeti da je zaštitio ljudsko zdravlje i zabranio sve što šteti tome zdravlje. I zaštitio ljudski život. Pa ćemo smije ubijati, bigajri hak, bespravno. Vidjet ćemo da je Allah zaštitio ljudsku čast, pa je zabranio ono što ne podaštava ljudsku čast. Pa ćemo vidjeti da je sačuvao vjeru, pa je zabranio ono što uništava vjeru. Da počnemo redom. Kao prvo, dokazano je da duhan šteti ljudskome tijelu. Da nanosi veliku štetu. I to po sljedočenju ljekara, kako muslimana, tako i nemuslimana. A Allah nam kaže, فسألوا أهل ذكري in كنتم لا تعلمون. Pitajte one koje, koji znaju ako vi ne znate. A ljekari u pogledu zdravlja bolje znaju od nas koji nismo učili to što su oni naučili. Tako ih pitamo kakva je štetnost upotrebe dohana. Kakva je štetnost pušenja. Pa nam odgovaraju. Doktor Salahuddin, avdo rabbin nebi. Specijalista za nervne bolesti u Egipcu kaže Kada pušač dostigne stepen ovisnosti, negativni uticaj pu pušenja se povećava. Srce gubi sposobnost preciznosti otkucaja, a to se štetno odražava na sami krvni tipus Tako da pušač s vremena na vrijeme ima vrtoglavicu. Dolazi do kontrakcije moždanih vena, a u poznim godinama krvni pritisak se znatno povećava. Organi za probavu i disanje također nisu pošteđeni. Pušač gubi apetit i ima žestog kašanj. U slučaju kada oslabi nervni sistem, pušač osjeti utrnulost i malaksavost, to jeste klonulost, udova. Na godišnjem kongresu doktora u Americi, održanom u Čikagu 1966. godine. glavna tačka dnevnog reda bila je opasnost pušenja. A kulminaciju zabrinutosti izazvao je podatak da je rak pluća najmanje opasna bolest koja može da pogodi pušača. Dakle, sve drugo što snađe pušača, opasnije je po njega. Doktor Edward Kilev Hamund, direktor Statističkog centra u Americi, pri odsvijeku bolesti raka, konstatuje da je rak pluča zanemariv u odnosu na druge štetnosti, prouzrokovane konzumiranjem dohana. Početkom šestdesetih godina ovog stoljeća broj smrtnih slučajeva izazvan rakom pluća naglo se povećao kod oba pola, s tim što su muškarci znatno brojniji. Štetnost pušenja se također ogleda u izazivanju drugih opakih bolesti, između ostalih raka na želcu. Oboljevanje krvnih sudova, slabljenje vida, kod trudnica može čak doći i do pobačaja, a novorođenče koje se rađa biva sa znatno manjom tjelesnom težinom. Svjetske zdravstvene organizacije navode da u Americi svake godine umre oko 346 hiljada osoba zbog posljedica pušenja. U Velikoj Britaniji 55 hiljada, u Švedskoj 8 hiljada. Statistika također govori da svake godine umre 140 hiljada malodobnika od posljedica pušenja. Potvrđuje se da 90% onih koji su pogođeni rakom, da su oni bili pušači. 90% oboljeli ih od raka. Poznato nam je da kada zimi množimo vasru pećima, starinski koji još kod kuće potrebno je svake godine pročistiti ožak, solinare i tako dalje a kako se čiste ljudska pluća od toga dima koji se svakodnevno u njih ubaci kada su uzeli i izvadili pluća jednog koji je umro od raka Izvazili mu pluća, jekar taj pred svojim učenicima uzima i cijedi iz njih, stišće ih i cijedi, iz njih izlazi crna materija, katran. A kada ih otvara, vidi unutra da su oni čelije, da, da je to začepljeno, da je to zapušeno. Vidimo kolika je štetnost po zdravlje čovjeka u tom Vidimo da posebno u novije vrijeme mnoge države su ograničile pušenje u sredstvima javnog prevoza u zatvorenim ustanovama i na drugim mjestan, mjestima gdje će ljudi i oni koji ne puše biti pogođeni tim. Dokazano je u savremenoj medicini da u duhanu postoji otrov koji se zove nikotin. Pa je dokazano tima što je uzet jedan živi zec i u njega su špricom ubacili nekcijom ubacili su nikotina. Pa je bio vrlo brzo opijen i nakon toga je umro. Jedan njemački ljekar je izjavio da čovjek koji puši. Ako uzme nekoliko cigara, pa ih ispuši, jednu za druge, to mu ispuni njegova prsa, tako da mu se desi jedna vrsta opijanja. Bude na jedan način opijen. A jedan od onih koji su Uzjeli da i to probaju, kaže, to je sasvim tačno. Dakle, kod takve osobe se dešava jedna vrsta opijanja, kao što se dešava opijanje od alkohola. Da vidimo neke statističke podatke u svijetu, koji nam govore o štetnosti duhana. 400.000 osoba svake godine, rekli smo, umre u Americi zbog posljedica pušenja. U Italiji 70.000 i tako da Da se posjetimo ovdje šta duhan u sebi ima štetnost, šta on u sebi sadrži, pa uzrokuje ovolike ovoliku smrtnost i uzrokuje ovolike i ovakve štepne potlice. Duhan se sastoji iz skupine otrovnih materija, a ne samo od nikotina, kako to smatra većina ljudi. Pojedine substance koje sadrži duhan otrovnije su od samog nikotina, a neke od njih su sljedeći. Gaz, takozvani prvi ugljen oksid, Otrovan Drugo, olovna materija. Jako je otrovna. I koncentriše se tako da tijelo nije u mogućnosti da je se oslobodi. Treće, denzoberin. Koji je neposredni uzrok raka. Četvrto, nikotin. Jako otrovna materija. Ako bi se od jednom 50 mg ubrizgalo nikotina u čovjekove Vene usledila bi trenutna smrt. Peto, radioaktivni plonijum. Nagomilava se u plućima pušača i napadaji. Šesto, katran. To je žuta ljepljiva materija zbog koje požute zubi pušača. A on izaziva karijes i napada nape. Boja katrana se jasno vidi na filteru ispušene cigarete kao i na prstima pušača. Ovo je ujedno i najotrovnija materija duhana. Zdemo Artem koristi se za uništavanje insekata. A deset posto od ove otrovne materije ulazi u pluća pušača prilikom pušenja. Osmo i posljednji, alkohol i druge substance koje daju okus cigareti i čuvaju njenu vlažnost, dok ne dospije do otrošača. Koji su to šarijetski dokazi, pored pomenute štetnosti od duhana na koje nam ukazuje sunnet na koje nam ukazuje Kur'an i sunnet Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellam duhan nije bio poznat u vrijeme spustanja objave već je otkriven kasnije to i jeste razlog da direktno nije spomenut u Kur'anu I u sunnetu poslanika, salallahu alaihi veselem, po njegovom imenu. Ali, svakako znamo da ova vjera Islam, kao posljednja objava, ne mijenja se do sudnijeg dana i sadrži u sebi šarijatske dokaze od opšte značaje. I sve što se pojavi, bilo dobro ili zlo, u Islamu postoji šarijatski dokaz, hukum, u pogledu toga. Evo nekih, دو كذا في بغل دو طهانه كذا اوزني الله جل شانه الذين يتبعون الرسول ان كيف لي رسولك النبي الامي يرويسنيكا كوي نزدا قتاتي علي مو دولازي وحي اد الله الذي يجدونه مكتوبا عندهم كوغانالذي ذاكي سانو قد سبا في التوراة والإنجيل إيو توراة إيو انجيل يأمرهم بالمعروف أن إم نرجو يدراد دبرة وينهاهم عن المنكر إذا برانيه إم سرشو نواليا ويحل لهم الطيبات إدو زويا وإم ليب السوار ويحرم عليهم الخبائث a zabranjuje im ružne. Ovaj plemeniti ajet zabranjuje sve što je ružno. El hadais, ova imenica, ima više značenja. Neka od tisu, loše, odvratno, pokvareno, zločudno, nevajasto. Sve to nosi ta riječ, hadais. Sve što je štetno, sve što nevajasto jes eluna kemada uhilla lahum pitaju te šta im je dozvojeno kul reti im uhilla leku mutfajibat dozvojene su vam lijepe stvari ovaj termin el habaiz obuhvata sve što je odvratnog okusa i mirisa a obje ove osobine sa sobom duha pored prije spomenute štetnosti po ljudsku otijemu zatim nam, zati nam kaže uziršeni Allah jale ne mojite bacati sami sebe u propas svojim rukama i kaže nam nemojte nemojte i ne ubijajte sebe Inehu kana bikum rahima Allah je odprije bio prema vama milosti. To znači ako neko upotrebjava duhan. To znači ako umre i dokažete da je uzrok njegove smrti bio zbog raka ili neke druge bolesti uzrokovane duhanom takav se smatra da je sam sebi život oduzeo. Da je učestvovao u oduzimanju svoga života. A onaj ko sebi oduzme život biće paćen pačen u djehenvenskoj vatri isto onako onim čime je sebi život oduzema. Zatim, drugo, Allah nam je naredio Da i metke I za imetke ćemo biti odgovorni. I zato je zabranio svakvu vrsto israva. A israva biva u dozvoljenim stvarima. To znači da čovjek pretjera u dozvoljenim stvarima. Israf ne biva u haram stvarima. Jer haram je haram. I osnovi ga ne smije činiti. A kako se smiješ pretjerati u njemu? nego Israf bude u dozvoljenim i pohvaljenim stvarima. Kao što uzmišeni kaže, u Aledine i da Enfaku opisujući prave muumine vjernike, kaže, i oni koji kada budu davali, dijelili, lem Jusrifu Israf ne čine, u Aledine i da Enfaku, opisujući prave muumine vjernike, prednije. Dakle, dijeluje dijelu pomaža, drugi. Va kane bejne dali ke kavama. Takvi su u sredini jednog. Takvi stoji spravnost jednog. Pa nam kaže uzvišeni Va api del kurba hakkahu i daj pravo svome bližnim. Val miskine i siromahu vedne se vili i putniku namjerniku. Valatu bezbir teb vira i nipo što nemoj da rasipaš. U čemu da rasipaš? O, ome prije Da sve podjeliš pa da budiš pokara. Kona ti ti muhtac post. Inna lmubezzirine, a oni koj rasipaju, kjano ihwane šajatim, oni su braća šeitanova. Wa kjane li lirabihi kefura. A šeitan je još odavno. Allahu nevjernik bio. Komentar žuči, ovaj ajet rekao je Abdullahi ibn, Abdullah ibn Abba, rasipnici su oni koji nepotrebno rasipaju imetak. Ako se nepravedno rasipanje imetka ne ogleda u kupovini cigareta, onda ne postoji nešto što se zove rasipanje imovine. Kada je Ibni Mesud upitan, ko su to rasipnici, on odgovara, rasipnici su oni koji nepravedno troše svoj imetak. Koji nepravedno troše svoj imetak. A Allah uzviše kaže u drugom ajetu, وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُلْ مُسْرِفِينَ I nemojte rasipati, jer Allah ne voli rasipnike. kaže, a ta, ovim ajetom Allah, zabranjuje rasipanje u svemu. Dakle, rasipništvo se zabranjuje. Ali, ne, trošenje na Božijem putu, kao što ću mu naći, je bu Vekra, radijellahu anu, da kod nekoga ne bi bila u ome najasnoća. On je znao doći, I da cijelokupni svoj imetak. Na Božjem putu. Ali to se ne naziva rasipništom. Jer iman Ebu Vekra je poseban iman. Pa kada ga, pa kada ga pita Rasulullah sallallahu alaihi sallam šta si ostavio svojoj porodici? Ukaže ostavio sam Allaha i njegovog poslanika. Mnogi kada bi ofukarili Postavilo bi se pitanje njegovog vjerovanja. Ali, evo, u Behru to ne škodi. Resulullah s.a.v. nam kaže u svome hadisu, Allah ne voli troje. A u predaji muslimovoj stoji, Allah je zabranio troje. Prvo, rekla kazala, prenošenje riječi, drugo, puno pitanja, i treće, rasipa nje, i mjetka. Dakle, iz razumijemo jasno da je kupovina dohana i pušenje bez sumnje rasipanje imovine. U vremenu kada muslimane snalaze nedaće gladi, kada su obezpravljeni, tješnjeni, proganjani, kada im je neophodna pomoć, Kada se protiv njih cijeli narodi i države dižu i ubijaju i protjeruju. Kada im je potrebna pomoć, a naročito materijalne prirode. Kako onda možemo zamisliti jednog muslimana ili jedan muslimanski narod umet da još uvijek se bavi ovim munkerom i tom negativnosti. Kada bi muslimani svijeta odrepli te samo, to znači da bi dnevno, ako jedan manji procenat njih upotrebljava duhan, znači nekoliko stotina miliona maraka bi se skupilo. Dnevno. Samo od toga pušenja ako bi se toga odrepla. Kod naših muslimana u Bosni, kada bi se odrekli pušenja, dnevno bi se sakupilo nešto oko e, 250 do 300 hiljada maraka. Ako kažemo da od 2 miliona muslimana 250 do 300 hiljada puši, a dnevno barem po marku da potroše za cigarete. A ima i koji više trože. Znači, dnevno bi se toliko moglo sakupiti. I islamski centar shvatim ti se dan mogao napreći. I da ne bude gladni, da ne bude nezaposleni, da ne bude pukare i sirotinje, da je timi ne budu načekaju da im neko plati stipendiju, da nastave svoje školovanje, ne bi bilo goli i boti, a mi ćemo kao ummet zato sve, za sigurno da odgovaramo. A Resulullah sallallahu alaihi wa sallam nam kaže... Neće se pomjeriti stopala roba na sudnjem danu dok ne bude upitan za svoj život u čemu ga je proveo, o znanju koliko ga je stekao i da li je po njemu radio, o imetku kako ga je zaradio i u šta ga je potrošio i najmanji dio toga imetka i o svome tijelu sa čime ga je zaposlio. A u drugom hadisu, kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, iskoristi Petero prije nego što nastupi Petero. Iskoristi mladost prije starosti, i zdravlje prije bolesti, i bogatstvo prije siromaštva, i slobodno vrijeme prije zauzetosti, i život prije smrti. A Allah zvišeni nam kaže ja E Ladina a amenju ovi koji la tekulu Mualkom dejnekom Bilbato. Ne mojte jesti i metke jednih i drugih nedozvoljeno. A od nedozvoljenih stvari jeste prodaja i kupovina cigareta. Pogledajmo neke podatke, Koji nam govore o tome koliko se na svijetu potroši na cigarete. Godišnji svijet potroši na cigarete sto biliona dolara. Kada bi se ta sredstva uložila na dobro biće sovječanstvo. Da se izgrade bolnice. Da se siromašni nahrane. Da oni koji ne imaju odjeće da se obuku da se pomogne, da sigurno da bi se čovječanstvo uveliko promijenilo i da bi se život na ome svijetu u veliko promijenio. Allah uzvišeni nam kaže dalje وَلَا تَكُتُواْمْ فُسَكُمْ I ne ubijajte sebe. Ovaj ajac znači i ne ubijajte sebe i ne ubijajte drugi. Jer kad muslimane ubijaš, kao da si ubio sebe. Kad sebe ubijaš, ubio si jedan, jednog člana muslimanske zajednice. A onaj ko puši ne samo da nanosi štetu sebi, nego nanosi štetu i onima koji su u njegovoj okolini. Prenosi u Badec i Abdullah ibn Abbas, da je Boži poslanik ali vselam, rekao, zabranjeno je štetu činiti sebi, a isto kako i drugome. Ovo je jedan od najjasnijih dokaza iz poslanikova, sallallahu alaihi ve sellem sunneta o zabrani pušenja. Resulullah, sallallahu alaihi ve sallam, ovim hadisom zabranjuje nanošenje štete sebi i drugima. A to smo vidjeli iz citiranog ajeta. Ne ubijajte sebe i ne ubijajte druge. To jeste muslimane. A niko... Ne, ne može opovrgnuti naučnu konstataciju da pušenje pričinjava štetu pušaču i on ima oko njega. Poslušajte jedan podatak u kome se kaže neprestano u svijetu se povećava pušenje pored činjenice da pušenje ubija jednog čovjeka svaki 13 sekundi. Dakle, svaki 13 sekundi, ako se godišnje uzme procenat koliko ih umre od pušenja i podijeli se na broj dana i saata i minuta i sekundi, onda se dođe do podatka da svaki 13 sekundi jedan človjek umre od pušenja. I pored toga povećala se broj pušača. Dakle, šeitan radi... I odrađuje revnostno svoj posao. Djabir ibn Abdullah prenosi da je Allahov Resul a.s. rekao ko bude jeo bijeli ili crveni luk, neka se izdvoji iz mesđida, neka se ne približava našim džamljama i neka sjedi kod svoje kućne. Neka sjedi kod kućne. A u muslimovoj predaji stoji neka se ne približava našim mesđidima Jer zaista Meleke uznemirava ono što uznemirava čovjeka. Poznati Alim Šehnasirud bin Albani kaže to je dakle poslanikom sallallahu alaihi vasallam sud u pogledu onoga koji je jeo luk. A luk je koristan za organizam i halal je. Nije zabranjen luk da se jedete. I je propis u pogledu onoga koji jede luk pa hoće da dođe da da u džami. Resulullah sallallahu sallam kaže neka nam to ne približavaju. Koji su jele luki da pa dođu u džami. Jer uznemiravaju meleće, a melek uznemirava ono što uznemirava i čovjeka. A normalno da i ljude to uznemirava. Pa kaže ovo je poslanico sallallahu alaihi vasallam sud u pogledu onoga koji je jeo luk a luk je koristan za organizam i halaliju. I kaže Resul Alisa Salaam, da zanje ga da sjedi kod svoje kući. A šta je sa onim koji puši cigarete? Koje su odvratne i otrovne? Hoćete li uzeti pouku o razumom obdaren, kaže lajali? Razlog zbog kojeg je poslanik Alisa Salaam zabranio dolazak u mesiđ onome koji je jeo luk, to je neprijatan miris koji ometa klanjače. Takav je onda hukum ili propis o koji je daleko neprijatnijeg mirisa od, od luka. Pušači svojim neprijatnim mirisom uznemiravaju klanjače. A to najbolje znaju oni koji je Allah Đelješanu sačuvao ovog zla. Ovo je potpuno oprečno sunnetu koji postiče da se klanjač prije polaska u mes čivce, Namiriše najljepšim mirisom, da očistini svakom svoja usta. Prenosi se od El Bejadija da je poslanik s.a.a. jedne prilike došao, a ljudi su klanjali i dizali svoje glasove učeći Kur'an, pa je rekao Zaista svaki klanjač tajno moli svoga gospodara, pa pazite čime ga molite i ne dižite svoje glasove jedne iznad drugih učeći Kur'an. Dakle, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam zabranio je da klanjač diže svoj vlad. Zato jer time ometa svoga brata koji je isto, koji za tako isto obraća uzrišenom Allahu. Iako učenje Kur'ana se smatra među najvrijednije i badete. Kolika je onda strogoć zabrane ometanja klanjača neprijatnim milicom duhana. Kaže Ibnu Abdul Ber. Ako je muslimanu zabranjeno da uznemirava svoga brata učenjem Kur'ana, uznemiravanje na drugi način je još strožije zabranjeno. Slično ovome kaže i šej Zurkani. Pušaću su otežani neki i badeti, naročito post u dugim ljetnim danima. Potreba pušača za duhanom je daleko veća od potrebe za jelog i piće. Da bi nakon svega taj časni ibadac posta krunisao onim što Allah zelašanhu ne voli. Ovo je slučaj sa obaveznim postom. Postom mjeseca Ramazana. A o dobrovoljnim na posta kao što je ponedeljak, četvrtak, tri dana u mjesecu, koji se zovu bijeli dan, biv, to jeste 13, 14 i 15 dan hiđreskog mjeseca, većina pušača na takav post i ne pomišljaju. Od Ebu Hureyre, radijellahu anhu, se prenosi da je poslanik Ali Statova al Salaam rekao, o ljudi, Allah je lijep i ne prima ništa drugo osim lijepog. Tumačeći ovaj hadis, kao bi iad, kaže, osnova lijepoga je udajavanje od ružnog i neprijemog. Dovažne od pušenja pored prije spomenutog i rečenog da šteti zdravlju, da šteti taj okolini i badetu koji čini, da šteti njegovom imetku da šteti njegovom životu, jer ubija isto tako, potvrđeno je da duhan, to jeste njegova upotreba, ima loše posljedice i na ahlak u družstvu. Od toga je da često čovjek bude prisiljen kada ne ima mogućnosti da zapavi cigaretu, traži od drugih pa je na jedna vrsta prošli dođe i prošli od drugih hoćeš mi dati jednu cigaretu toliko ta ovisnost postaje o tom mladić koji puši bude prinuđen da ukrade od svoga oca i od komšije da bi kupio cigarete. A sudnice su primijetile da posto oni koji se bave nedozvoljenim stvarima su pušači. Da je ono što ima lošu posljedicu jeste da čovjek pušenjem oponaša Druge, oponaša one koji su asije uzvišenom Allahođa ležanu i nepokornjimu. Gdje se puši? To su biltije. To su razne kahvane sa muzikom. I plesačice. To su kockarnice. Kada bi neko u džaviju i zapalio cigaretu. Da li bi to od bilo normalno? Ne bi Svak bi to rekao, šta to radi, što ne valja. Makar onaj koji puši. Rekao bi dumom, to ne valja. A zar valja i na drugom mjestu? Jer musliman je musliman i u džami i van džami. Dalje, zar dolikvi je pametnom, a musliman svakako treba da bude pametan, da ono što sada stavi u svoja usta, do sekundu dvije, baci pod noge i pogađi. Zar su tvoja usta, tako niska i tako bezvjedna, Usta iz kojih izlazi šehadet. Usta kojima učiš Kur'an. Usta kojima Allah pošanje meleka. Koji stavi svoja usta na tvoja da uzima učenje Kur'ana kada ga učiš. Zna je to tako kod tebe došlo? Da ono što držiš u svojim ustima, sada do sekundu dvije baciš pod noge i zgaziš. Dalje što je dokazano da duhan izaziva... Nervozu. Pa ćete naći pušače da su nervozni. I brzo se naljute. I svađanju i psuju, i udaraju. I njihov postupak sa ljudima je veoma loš. I isto tako sa njihovom porodicom. Posebno u slučaju kada ne imaju dohana. Ili u slučaju kada poste pa ga ne mogu upotrebljavati, onda postaju nervosni. I često ćemo naći da prvo čime se i stare neuzubila bude upravo ta cigareca. Pa haramo. Isto tako pušač daje svojoj okolini i mlađima posebno jedan loš derc i lekciju. Uči druge toj nevajalštini. A ne ima sumnje da nije isto raditi grijeh skriveno i javno. Razlika je velika. Jer za ono javno što činiš, ne samo da ćeš imati odgovornost za sebe, već ćeš imati odgovornost i za druge, što si i nadao, što si bio uzrokom da se oni za tobom povedu. I naći ćemo mnogo djece koja su se propušila, Nađiče ih da oni pokušavaju imitirati starije, i misle da je to jedna lijepa osobina i da to pametni i mudri rade. Pa ćete ih vidjeti, ako nađu opušak na ulici ili nađu cigaretu da na isti način je otretaju, da na isti način pogušavaju te starije, te pod navoditima mudre i pametne pokušavaju ih imitirati. Dijeta budu nije mu ni zamjeriti u tome slučaju jer ono misli da se u svemu na starijeg i na veliko ogleda a dijete bi želilo na taj način da postane veliko. Kao što neki danas, nažalost, stariji i veliki, nažalost navod, pod navodnicima pametni, misle da će kulturu steći i pamet ako izađu u šednju sa trukom. I misle da je to Moderno, lijepo. To je pohvalno. Allah je stvorio toga psa da tebi izme čini. I u dvije situacije možeš ga držati. Kao lovačkog psa ili sa čuvara. Ali okrenula se situacija. Pa njezo da taj pas izme čovjeku čini. Čovjek uzme pa izme čini psu. Pa ide u prodavnicu pa mu kupi. Pa mu u tajnjir. I strese. Servira zapravo, izvinjava pa mu onda nagodi, pa onda hoće obavi svoju potrebu i pašće ima isto tako što i potreba. Pa hoće ovo, pa hoće da ga izvede malo nasukak jer će podivljati u kući i tako dalje i tako dalje. Vidimo da se kod takvi dunjaluk naopako okrenuo i zvrno se skroz. Isto tako je dokazano da pušenje kod željna Uzrokuje u tome što gube svoju ljepotu, koju im je Allah dao. A da ne govorimo o lošem miricu koji izlazi iz njihovih usta, o tome kako daje lošu sliku svojoj djeci i tako dalje i tako dalje. Šta nam kažu islamski učenjaci o pušenju? Kaže Imam Mufesir Abdurrahman el -Tadi. Pušenje je haram kao i sama trgovina duhanom. Kaže poznati Alim el Mubarak Puri. štetnost duhana je dokaz o njegove upotrebe. Kaže šejst Muhammed bin Salih el Usainin Pušenje je haram a potom navodi niz ševjatskih dokaza prije spomenuti. Kaže šejst Ibn Baal Pušenje je haram i nije dozvojena prodaja cigareta, niti bilo kakva trgovina njima, isto kao i kod alkohola. Onaj ko puši ili prodaje duhan, dužan je tražiti oprosta od Allaha i da se pokaje za ono što je učinio i dužan je odlučiti da se više neće vratiti na to. Ono što vodi u haram i samo postaje haramom. Ono što ne dovodi do vađiva i samo postaje vađiv. Pa tako. Miješanje muškaraca i žena El koje dovodi do zinaluka kasnije je haram. Sa jedne strane. I drugo, voda koja ti je potrebna da uzmeš avdes koji je vađiv Postaje ti samo traženje vode vađivom i dužnošćom. Dakle, to je jedno pravilo iz suli tika. Ono što te dovodi do cilja i samo preuzima hukm i propis koga cilja. Dakle, ono što te vodi u haram i samo postaje haramom. Dokazano je danas da države onoliko koliko dobiju carinama i raznim dađbinama, od uvoza i prodaje duhana, puno više od toga upotrebe, upotrebe na lijećenje bolesnika i na mnoge štetnosti koje duhan izazove. Postavlja se pitanje, kada se spominju razni mezhebi, šta oni kažu ovome pitanju? Pošto kažemo, u to vrijeme nije bilo kušenja Naći ćemo među ulemom raznih mezheba, da su kasnije, a pripadnici su tih mezheba, da su donosili šarijaske ukumove i sudove u pogledu toga. Pa tako kaže Ibnu Abidin. Ako se dokažu, a mi smo već rekli ono svoje vrijeme, tada nije mogao to na ovaj precizan način dokažiti. Kaže, ako se dokaže štetnost duhana... I da u njemu ne ima koristi. Kao što smo vidjeli. Dozvoljeno je reći da je haram. Po kom je zhebu? Smijeta reći. Po nebi iz kom je zhebu. Neka dobro čuju oni koji kažu. Pa može se, to je mekru. Šta znači mekru? To je pokuđeno, to je nešto što ne valja. To je nešto što, što ne smije se raditi. A kako možemo i šta možemo reći o onome koji je prijedvodnik muslimana kao imam, stanje pred džemat. Loš li je taj imam? I loš li je taj uzor takvim džematlijama? Šta ti je kažu? Haram je prodavati duhan. Hanvel je kažu od onoga što je spomenuto Od Sunneta Resulullahovog Sallallahu alaihi ve sellem I govora učenih Jasno nam je Da je haram pušiti A maliki je kažu Nije dozvoljeno da bude Imam onaj ko puši Da ponovimo Nije dozvoljeno da bude Imam onaj koji puši Da ne govorimo Je li dozvoljeno da bude muftija, da bude hadija, da bude nešto veće i nešto veće? Bez obzira u kome se radimo, ili halipom možda. Kažu, nije dozvoljen imamet onoga koji puši. Niti je dozvoljeno trgovati duhanom. Niti onim što opija. Da ukratko, pošto je ovo dugačka tema, pošto se ovome dugo nije govorilo i mnogi ne smiju progovoriti jer će se to na mnoge odnositi. A dužnost je reći istinu. I dužnost je pojasniti ovu vjeru. A i ovaj govor, i ovi šarijetski propisi i njelovo objašnjavanje to je sve od naše vjere. I oni koji ne tomače propise vjere i kriju ih Takvi su na uzubila proklet od Allah. A oni koji ih tumače, a krivo ih tumače, oni laju flihun, kaže Kur'an. Neće nikada uspjeti. Šta znači neće uspjeti? Ne ima ima ženneta. A mjesto im je vječno u Čehennemu na uzubila. Krivo tumačite da Allahom uvjerni. Sallahu alaihi wasallam se kal, dolazi čovjek Božim poslaniku alaihi satova Pa kaže, e usini, wa la tuktir aleje, la ali ahfam. Boži, poslani će o vasijeti o mi, nešto, poruči ne nešto, ali nešto puno, nešto dugo, da mogu upamtiti sam mi govoriš. A onda mu kaže, Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, la tagbab, nemoj da se srdiš. Heno si Buharija. Vaan Suleiman ibn Surg, Kale iz tebe, rađulani, inda nabije, sallallahu alaihi wa sallama, wa nahnu, inda hođulud. Dvojca ljudi, že stoko se pozvađaše kod dvođih pozlanika, ali sad sam, a mi sjedimo to. Wa ahaduhuma je subbu sahibahu mukdaban, kadi hmervać ho. A jedan od njih svoga kolegu, toliko razljučen, da mu je liete potrvenilo. Kale nabiju sallallahu alaihi wa sallam, a tada reče Boži poslani, kale isatno sallam. Šta je rekao tada? Kaze, inni le a'lamu kelimeten, le uqaleha, le zhebe na ječi. Ja znam nešto. Ako ga bude rekao, sigurno će otić od njega ta crčba. A to je, e'udu billahi mine sh shaitanir rajim. Tražim zaštitu i utočište kod Allah od Ne ima pušenja, ne Dečega što bismo mogli nadugo dugo tomarači. Zatim kada se čovjek ikra ljuti, kaže nam Kur'an idfa billatihi ahsana. Ti kada te neko napadne, na najljepši način to odvrati. A ne pušajjem i ne neka drugi način. Zatim ako je nekog amu fibe snašao, kaže daj mi da se malo smirim. Da, da zapali. A Allah kaže i da esabet hum musibetun kada izadesi kakav musibet kalu inna li lajva inna ilih rađu. Oni kažu mi smo Allahom i njemu se vraćamo. Gdje je din od nas? I gdje smo mi od dina? Onaj koji puši. Jer desnom rukom uzeli da zapali lijevom rukom. Reći će pa dobro to, to nije lijepo pa će uzeti lijevom rukom. I reći ćemo, pa tamo priznaješ da nije lijepo. A će li desno mi lijepo uru? Mi sve znamo kako ćemo sjedit, kako ćemo hodat, kako ćemo spavat, šta ćemo i kako ćemo zarađivat. Sve, sve, sve u našem životu nam je pojašnjeno. Ali još ne znamo kako se puši. Ne znamo kojom rukom. Zatim neki kažu, kada se rastužim, Malo mi kaže lahne, malo mi razgali, kad, kad, kad jednu spržim. Najgori je musibet onaj koji nas smije. Najgori je musibet onaj koji ljude nasmije. Toliki je musibe da ne zna im tam bil plako ili bi se smio. Od budalaštine svijetu. Kaže hadis Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Koga prenosi Ibni Mesud, a bilježi ahmad. Ada čovjeka zavesi neka briga tuga, pa kaže, Allahumme inni je dove ove moramo pamtiti, da živimo sa zikru lahom, i to zikru koji je po sunnetu prenesen, a ne nekakvim iznišljenim koje Allah ne prihlađa i ne priznaje. Pa se čovjek djava potrudio, na kraju, ništa, pravnih rukom. ذكر الله والذي سيغداه اي سائر رسول الله اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك dri kaže da su odlas zelebko prouć u dovu od njega će ta abriga i te škoća o tie. i koje prozao uvjerimo se u to da ti je nedan kaav prica te škoća i te goba ovu u domu proučii ovo tit što kažu biriila. O prve ruke i nemoj niho ga više pitat nakonj. Resulullaha sallallahu alaihi wa što te tome je poučio. Ukrasko da kažemo nekoliko riječi kakav je sud Islama o onome koji se bavi prodajom, kupovinom duhana i koji radi u fabrici duhana. Kada je pitan šejih Salih, Mohamed bin Salih al-Uteimin, današnji veliki alim, Da li je dozvoljeno raditi, raditi u tvornici duhana i da, li je takva, i da li se takva zarada računa halalom, on odgovara. Nije dozvoljeno raditi u tvornici duhana jer je to učestvovanje u proizvodnji harama. Jer uzvišeni Allah kaže I međusobno se potpomažite u Dobročinstvu i čestitosti U bogobojaznosti Čujte sada zabrane A nemojte se podspomagati Alel ismi u grihu Veludvan I neprijateljstvu Vette kullah i bojte se Allaha Inna allaha šedidul iqab A Allah je taj koji Žestoko kažnjava Dakle imetak zarađen Na ovacim i sličnim mjestima je haram Imetak Na ovakvim i sličnim mjestima koji je zarađen haram je. I bolji je manji mjesečni prilod u kome Allah Đelešanuhu učini bereket, nego više sredstava u kojima nikakvog dobra ne ima. Allah Đelešanuhu ne prijima sadako od takvog imetka. Zato je savjet onima koji rade na takvim mjestima da ih napuste i da se pokaju اوذي شنوم الله تبارك وتعالى تدا فترعه هلال اونا اي كو سبودة الله بوياو ومن يتق الله يجعل له مخرجا كو سبودة الله بوياو داتشم ازلا ويرزقه من حيث لا يحتسب اي اوذكر بيشه او داقل سيننا دا ومن يتوكل على الله فهو حتب اكو سنة الله اصلا نيؤلم يدون ويان I nekoliko samo riječi i savjeta ima koji puše kako da se toga kutarišu i oslobode. Kao prvo, da se zareknu uzvišenom Allahu Đelešanu da će napustiti taj haram. Da je da zamole uzvišenog Allaha Đelešanu njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima da im on olakša napuštanje toga harama. Jer onaj ko bude radio jedan haram, pa te obe dođe od njega, pa se pokaje i zamijeni te harame dobrim djelima, Radi dobra dijela, namjesto toga Allah mu te grijehe pretvara u sevabe. Pa neka se niko ne zavara da kaže pa ja ću grijeha zaradit dosta, pa ću na se pokajat da mi se to pretvori u sevabe. Ti ne znaš koliko će živjeti. I ne daj Bože da ti dođe tvoj eđel u času kada Allahu se asija i kada Allahu si nepokoran. Da takav pred Allaha staneš, bez te obe, dalje da se zabavi postom i da poveća svoje i baze tako da mu se iman uveća i da mu se iman ojača. Tako da će mu biti lakše ostaviti Dalje, da napusti društvo pušača koji ga na navode. Zatim, da ostavi cigarete koje ima i da ih spali i basi i nikome ne dadne, jer učestvuje i on time u haramu. Dalje, da kada mu dođe potreba za duhanom, da euzu prouči i kaže euzu bilna iminešte i panir radđim. Božno time zaštiti od ovoga harama. Zatim da upotrebljava ni što više i čisti svoja usta zatim da se kloni cijela i društava u kojima će postojat mogućnost da zapali ili takvih cijela u kojima se upriliči to uz čaj ili uz kahvu pa će ako treba i tu kavu i taj čaj nečim drugim da zamijeni zatim da umjesto toga Pušenja, pojede ne, nešto od voća, nešto što je Allah od ovih ljepota dao. I da takva osoba svati i zamišli Allahovu kaznu kojom Allah prijeti za ovo sve što smo rekli. Da zamisli odgovornost pre Allahom kad stane pred njega, da će odgovara za sve što je potrošio. Odgovarat i morat položiti položit račun za sve što je u svome životu potrošio. A kako će položit račun za ovog? Ne ima za to polaganja računa. Nek se sjeti svoje braće muslimana koji umiru od vladni. Koji umiru pod topovima i granatama. A nije odvojio tu marku ili ta sredstva da im pošalje. Neka se sjeti da tada šeitan prisustuje tome dohanu. Jer šeitan voli pušenje i smradu. Jer šeitan voli taj dim, jer ga šeitan na taj način čini da kiburi se, da se ogoli, da osjeća da je veličanstven uzobila, a veličanstvo pripada jedino uzvišenom Allahomu Đelešanu. Onaj pužač koji je tim iskušan dobro zna šta osjeća u tome trenutku, dobro zna da osjeća neku veličinu, osjeća nekakav ponos neuzubila. Neka se takva osoba sjeti Allaha uzvišenu. I neka zna kada bi mu smrt došla u tome trenutku, kakav će pred Allaha. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kao Boži poslanik. Kada je bio na smrtnoj postelji, pa jedan od ashaba uđe njemu sa svakom on najšare tipa mu, a iša radijellahu anha, uzetaj mislak, pripremimo ga, Pa očisti svoje zube mi svakom i svoja usta. Da čisti usta pred Allaha stane i dođe. On kao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem. Koji je odicao miricom i ljepotom. Onaj koji puši neka se sjeti. Onih je tima kojima je uskratio to. Neka se sjeti stajaja pred uzvišenim Allahom i odgovornosti pred njim. Neka se sjeti svoje odgovornosti na spramove vjere. I zar može biti na jedan trenutak bezbrižan i da što kažu pusti svoju pamet na pašu? Zar može tako biti jedan musliman? Zar može jedan musliman biti od onih koji su u gafletu a Allah nam kaže A ne budi od onih koji su u nemaru. Koji su nemarni. Koji su bez bezosjećajni. Koji hoće da uživaju na ovome svijetu. Koji Misli da je ovaj svijet podređen njima za užitak. Neka se Allah uzvišeno takvi poboje. I neka se svijete sajanjem pred uzvišenim. Ko se Allaha bude bojao, Allaha će mu pomoći. Ako bude pustio šeitanu uzde, neuzubila može ga odvesti u puno gore od onoga u čemu se već našao. Molimo uzvišenog Allaha Ćelušenog njegovim lijepim imenima njegovim savršenim svojstvima da nas ummet oslobodi i kutariše ovog velikog be belaja u kome smo se našli da nas oslobodi ovim slabosti koje su nas kao ummet pritisle da nas ojača u našem imanu da nas pomogne u svakome hajru kako bismo čistog i svjetlog obraza Stali pred njega uzvišenog tabara kao ta'ala.